Berriak uh, zurekin uh, pantzo hiri irigarai eta parte hartze historikoa Kataluniako hauteskundeetan. Katalandaren eguneko ilogoita amazazpi terdia, joan da boskatzerat, Juntz Persi, alianza abertzalea irabazle, baina KUP eskermutureko mogimenduaren sustengoa beharko du, gehiango osoaren ardiesteko Kataluniara, joanen gira berri sailunen astapenean. Iperoskal Eriko Instituzio Berria, autetxia initz, John uh, Larumatian itxasun, horren aurkezpenaren txegitzeko, prefetak bere proposamena presentatu, autetxien kontseiduak bere lan eta ikerketen berri eman, orai erri elkargoetara te joaren dira proiektuaren barnatzeko. Eta mila atzo, gaindi, handia, bidaden, bidaden zat, berri un lagun azzo le gaindi beroita 2000 euro ko di rubilqueta vincre la mucoviscidose el quartier den lagun seco a Racasta Andia i xaropen vidaren aste undaguntana aroren biris urikine casin lenic Ba, ordeon, uh, mementuan, uh, hamabi geradotantu temperaturak don donian garrazin eta arro edera emaiten duteo eta lau geradotara anu, janbea errake dira temperaturak gauk. Kataluñan azken urteetan eginden Bozkaldirik importanteena iraganda atzo parte hartze historikoa, euneko irurgoita ama zazpi terdirekin. Independentsia aldarrik duten alderdi politiko eta mogimenduek irurgoita ama bi jarleku kanendituzte parlamentuan, geiengo osua, baino lau deputatu gehiago, ondorioz independentsiarako bidea abiatuko dutela errandute, hauteskunde kampañan iragarri bezala. Boskatzalen eunendako berroita zazpiaren sustengoa okandute, abertzale moderatuek eta ezkerrekoek, oraik usiberko Da, gobernua nola osatuko dute abertzaldek, Joselis Aizpuru? Europa osoan kataluniari izen izan nazken egun aldeko programa politiko garbi batekin aurkeztu baita Artur Maz kataluniako presidentea eta KUP eskarreko mugimendua. Legebiltzarrean biltzarean gehiengoa izan dute biek, bitaldek, baina estatu berri bat abiatzeko urratsak mantxoago abiatu berko dituzte, ez bai dituzte bozkazalen boskazalen eurindako berroita marrukan. Alere, independentsiaaren aldekoek argiki galde egiten dute erreferendum argi bat Eskoziaren antzekoa Xuxen kontatzeko somatiren estatu berri bat sortzaren alde eta somat kontra baina Espainiago gobernuak behin da berriero ukatu du hau Artur Maz, Kataloniago presidentiak eta Jules Persi kokideak garaipen aldarrikatu du barda eta demokraziak irabazi duela errandu beste benere Aguainat alzi Bueno, a més a més ha guanyat la democràcia. No Dos victòries en una. Al ci i la democràcia. Tots aquells que ens deien que no hi havia ganes de votar a Catalunya, que em prenguin nota, perquè sí que hi havia ganes de votar. I... Que... Indepenentziaren alde izan da ere kub taldea. Amar jarleku kanditu mugimendu asamlari honek eta duela saspi urtebanyo saspi diputatu gehiaguardi ditu. Antonio Baños, sarrenda buruak, desobedientziaren aldeko deie eguindu espanyako legiari desobedientzia. Avui expedim el certificat de defunció de l'autonomisme i de l'autonomia catalana. En la nit que tot comença. Abuin ez la Republika. Bigarren indarra parlamentuan ziudadaz alderardi izan da hogeita aboz hauttetrekin eta independentzeraren kontrakoen sustengo ekoanu azkarki, Hamase jaleku gehiako ukaren bai ditu, eta eskuineko alderdi populararen kaltetan. Podemos komunitaketa berdeak elkarregin zigo baina hauek izan dira galtzaile nagusinak rajoiren alderdi populararekin batera. Eta gehiago jakinen nugu atzeko hauteskunde horietaz horrein no ondoko saioetan goizberi saioan bereziki Eskualegirat itzuliz, autetxian dana bildu da larun batean, itxasuko sanoki gelan, Iper Euskal Herriko Instituzio berriaren aurkezpena segitzeko. Prefetak bere proposamena Estadoko Servizuen zehaztu du eta autetxen kontseiluko lantaldeek akadibu legoaren laguntzarekin egin lanak ere aurkeztuak izan dira. Lehen debate bat ere abiatu da, numbrea undiak bilduak ziren autetxen artean, eta jo jo ere antzen c'est la suite de de la, les les de, sorti, qu soit, modèle, la Buregoko, Behar ikerleriaren itxekin eta txaluen artean bururatu da joan den larun batian hautetziek hautatu beharko duten ipar euskalerriko instituzio berriaren aurkezpena Entzun dugun AKDI estudioburregoko ikerlari azion bezala, proiektuaren zehazteko lana segituko da, modelo integratua eri du EPCCI edo modelo federatuen ernahi baitu iruzpala hau herri elkargo ezberdin osatzzeain arteko zatiktatik ateratzeko. Bilkuran aipatu diren dokumentuak aurkitzen aldira autetxen Kontsiluko webgunean, lujaldea izenean, eta interesatuak diren autetxiguziek baita ere etonor eritajek eskuratzen alditu tokio horietan. Bilkuratik landa, galdegin diugu, Jean René Txegarrai haute txen kontseiluko presidentari, nola irakanden bilkura hori. Lan bilkura biziki interesgarri aukandugu. Bizitan dena, lanen abiatzeko da hori, zeren informazio eta dokumentazio guzi hori eskuratu onduan, guri dagukigu haute kontseiluan, lan taldeak txutik ezartzia, horaino argitu behar diren punduen aztertzeko. ...konstitue de grupu de trabai por aborde tules aspe ki zont important, ki konzernan Gubernaz, izan dain gobernantziaren zert, aldetik, kompetentzien aldetik edo fiskalitatea. Zeren eta herrien biltze berri horrek behartuko behitu de, fiskalitatearen de, aztertzea. La question, uh, de la Lehen debate interesgarri eta idekia izan da beraz joan den larun batian itxasun, galdera eta ahangura batzueri erantzuna izan da hor, bainan beste pundu batzu gelditzen dira oraino argitzeko eta hortarako lan talde horiek abiatuko dira erramezala uriaren amaseietik goiti, ana, bilkurak ere eginen dira eri elkargoko bakotxean eta utetzen kontrilu ordezkariak, bilkura horietan ibiliko dira xetasunen emaiteko eta in zuzen ugiaren bian eginenda Arturi elkargoko bilkura eta biaramulan biaramulian hiluan ioldi ostibarrekoa Giro pollita parixen alternatibak bere itzulia bukatu du larek larun batean, eunta laragoita zazpie etapa pasadituzte seierri alde zeharkatu, iru edo lautokiko bizikleten gainean klima laketari egiazko kambiamen edo alternatiba proposatzeko elburuarekin abiatuak ziren bayonatik joan den ekainaren bostean. <totipen> Mila berrion lagun kirol atzo lekuinen lauion eta berroita amar jende aierako helizan ostiraleko kantaldian. Marka guziak gainditu dituzte aurtengo itxaropen biradek. Aroederak ere eskukaldi bikaina emandu atzo, asteburuaren irabazia, berroita bi mila eurokoa izan da, diru hori, bere oso tasunean, venkela muko bizidoz elkartiali, eskainia izan entzaioladik. Atzo lekuinen itxaropen biradak amekagerren aldiko zantolatzen ziren, eta kristaleku farozarena, parte hartzeilekin mintzatu zira. Muko bizidozaren gaian, bazinakin, zeit. Badakitabai, ahubat badela hemen lekuinen eritatsun oiduela, oiduena, eta elkartasunez, eldugira. Badakigu, badilea ahubatzu eritatsun hori dutenak, eta plaza hartzen dugu, guk ere laster egitea, guk ahaldu gu, imitzen argira, gu, hori badugu, denak hemen izan bergira eguna. Familia guztia mobilizatea? Ko, ba dugu saia editeko, beti uh, placer bat da uh, gude uh, ahal bezala uh, laguntzea eta uh, gure eta uh, korbilla irektarra gire pedaz uh, bat horriuntatzen dugu placerra eta eta gauza hon bat iritasun erriktasunaren kontra. E, Asteburu hori uh, famatuak da, eta kusten dut, lantegian eta ipatzen dugulaik uh, bizleta ingurian uh, bo, me bada, bada lekoineko, lekoineko ibilaldia, aldea, denek zagutzen dute eta bai, bai, heldu naiz eta bai, ezagutzen uh, hasiak da izaiten eta da, da, ordean elkartasun ez editen gira uh, eta plazera hon direkin. Antolatzeilek entzun duzien bezala, bihotzez eskertu nahi dituzte, biegun horietan, beren lanaz aparte hartu dutenak, kantaldia osatu duten artistak eta beren emaitzez, eriak eta ikerkuntza sustengatu dituzten guziak. Larumat gauian bururatu zendo Nostiako irurugoita irugerren zinemaldia, saribanaketan ekitaldia, Donostiako zinemaldiak Europarat elzen ari diren refusiatuen eskubiren alde egin zuen, ire hilaren bian abiatu den For a Thousand Life Be Human izeneko kampainarekin bat egin duela ere erganez. Eta xarien artean, asir galtunaren amama filmak euskaleko hizpen onenaren irizak xaria jasuzuen. Zinema beti, roiterazteko, miarritzeko festibale amerikano-latinoa, hastelen untan abiatzen dela. Kirolakorai partida motza, horremat baino gehi hausot iraunduena, ikusleetan ere eun jende inguru soilik bildu da gaindaineko trinketean atzo. Biel Lukazu Bikotea, ahizena ausitu da, hospitalarizmenderi, berroi eta ogoi, azkenian favorituek. Irabazidute, batzitza dukazu. Egia da, arabska bat favoritoa ginela partida naxtapenean, ez da beti egres hori partida baten Barrihan txartu fav favoritoa zilela, erik. Beraz, xeri hoxai zangira uste dut. Man dugu egitmo hainitza, batxiki dugu txegi trinketaren giberean piskabat, eta aurrauk anduetugu puru ta politake, eta politak tantoak trinkatzeko, eta piskanaka piskanaka ma maila ahtu dugu, eta aski no, maitza piskabat gugada bainan boan gara. Pia, ahtida xeri hoxai Gaindaineko xapelketak amarrurte ospatzen zituen eta kari orta data partida berezia duela amarrurteko finalistak ere izan dira eta hor dira ibarrola eta kuritsarri osafren eta arrambudurina usitzen oita amarreta. Ogoita bosta, futbolian goligabe gelditu da Euskal, edo burratu da Euskal uh, Derbia, Espainiako ligaren kondu, Donostiako herriala eta Bilboko atlidiken hartian, Zerona Berdin, eta rugbian federal batian Angeluk Massin geldu galdu oita bi oita amalau, Maulek Zafraldi hartu osen iru berroita ameka, FEDERAL BIAN, DONIMA LE LUIZUNEK, ATIK ILA BASI, Lourden kontra eta SORSI AMEKA. Eta ENDAIA, LA NOMEZANE NAUSHITU, OITA ilu, eta OGOITA BI. Eta FEDERAL Iruan, ASPARNEK ILA DU, BIZAN OSEIN kontra, OGOITA Iru eta AMALAU. JANUEL MEINJU, TREBETZEILIA. Uh, LEMESIKO PARTEI EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE EGINE Demora herrietan, ta biegi mitanean uh, sartugira pizkat eta uh, aitzinean uh, afera gaizkoitara ez dutu gutu ta berri pasu dira aitzinenak. Berenak inado u hori da sido uta, zartxe estiendo. Bon, benta zigira batzu falta bestetzo kolpatia ke ta bon konvintia bahuten ni gela ta modian sartugurila phango untsa senta ekipa politeniko mundia badu ta berde pizkat ditukatu berde lanian itzendiuskia. Eta bestale, Larre Sorok, Barkoseren kontra hilabazi Amalaua eta Ameka, Dona Paleu, Arrudin nausitu, Ogoita Behatzi, Ogoita Bi, Mungerrek Ponlonen hilabazi, Oita Ebbi eta Emeretzi. Goazen haintzina, Goizberri saioareken ezueken, Kristof eta Intza eta Nazioarteko Berrietan, Frantziak, Sidiaren kontrako erasuak hasi ditu. Estatu islamikoaren entrenamendu gune bat, desegindu, hori da François Hollande-Frantziako presidenteak erranduena, irailaren zazpian jakinaraz zuen siriaren kontrako erasoak abiatuko zituela, baina erasoriek airetik egin entzituela, eta ez lurretik. Estatu batuetan izan da Raul Castro, kubako lehendakaria. dakaria. Lehen aldia zen, nazio batuen erakunderako batzar nagusietara joa itentzela kubako Estatuburu gisa. paradaz baliatu da, enbargoa edo baimenduaren bukaera eskatzeko, nazio batuen erakundean emaniko lehen mintzaldian, kubaren eta estatu batuen arteko harreman diplomatikoak goraipatu ditu, eta baikorki mintzatu da Barack Obama presidentearen agindupean estatu batueke mandituzten urratxetaz. Halere, ez dela aski, azpimarratu du. Alemaniako prentsak dionaz, Bosch enpresada Volkswageni kutsadura kontrolatzeko trezna saldu diona. Dio, ala ere aspalditik ezarrizuela jakinean kutsadura testak manipulatzeko programa hori arriskutsua zela. Eta kameneia jatolak, barkamenen galeiteko eskatu dio Saudi Arabiari. Mekako bidean hildiren zazpionta irurogoita behatzi pertsonentzat galdegin dio barkamena eskadezan, egunta berrogoi iraniar baitlirateke hilen artean, irueun bat iraniarren berriri gabe direla gehitu dute agintariek eta inkesta bat idekia izan dadin eskatu diete nazio batuei.